Keď čert nespí, aj aniel sa obzerá. Tak hovoria ľudia. I teraz sa obzrel a nedal Uliane a Matejovi zahynúť. Tichúčko prevzala vonka člnok z ruky sluhov a podala ho druhej, druhá ho podala tretej. A tak si ten člnok podávali vonka vonke. Keď sa Matej a Ulianov prebudili, hojdali ich vonky uprostred číreho mora. by som povedala, že som sa dobre vyspala, keby ma celé telo nebolelo. Tá postela, ako si stvrdla, a je tu málo miesta. Matej, ty spíš v mojej ale okamžite vstaň, keď sa to dozvie. Čo je? Čo sa tu? Voda! Matej, podaj mi ruku! Utopíš sa! Vylez Ah, neboj sa, neboj sa, už som tu pri tebe No tak, no tak už nepláč, Juliánka. Juliana. Ke keď sa bojím? Ale nemusíš sa báť, keď som pri tebe Ty si pri mne, ja pri tebe a, a kde sme to obaja? Ajaj, tak sami vidíš, vidí, mm. že sme na širokom mori, princezná. No a mne sa tak vidí, že sa s nami niečo nedobré stalo Dobré či nedobré? Kto vie? Vlnky odovzdali člnok vetru a ten ho dopravil na breh akéhosi ostrova. Kde sme to? Hmm? Tuším na ostrove. Hmm. No? Zem, ktorá je obkolesená morom sa nazýva ostrov. Oh. Tak sme sa to učili, prícezná. Upreseň žartovať a počúvaj. A čo? Je tu ticho. Teď pre také tiché, ticho som ešte nikdy nepočula. Ani vetry gneveje, mm. ani lístok sa na strome nepohne, ani vtáčik nezaspieva. No, je to čudné. <tým> Vieš čo? Idem sa tu trochu poobzerať. Idem s tebou. Nie, nie, nie, nie. ani nápad. Ty tu pekne seď. A stráščom. Ale ja sa sama bojím. Koľko ti vravím, že báť sa treba iba toho, čo nepoznáme? Veď práve, Vary to tu pozná. No veď práve, práve, preto sa tu idem trochu poobzerať, aby som to spoznal. Sadni si a čakaj ma. No len, či sa te dočkám. Vždy sa k tebe vrátim, Uliana, vrátim sa. Juliana si sadla pod strom, ktorý nešumel A Matej vykročil po ceste, na ktorej sa niesla iba ozvena jeho krokov Ide Matej, ide a tu zrazu krdel svín. Rozbehne sa k ním, ale oni pred ním neutekajú Že prečo? "Nože lebo boli skamenené Pokrútil Matej hlavou a pobral sa ďalej Po chvíli sa pred ním objaví stádo volov Kamenných Akože inak. Kráča Matej ďalej a čo vidí? Kamenné mesto. Na uliciach ľudia, zvieratá, kvety i vtáci, ale všetci skamenení. Prejde Matej okolo nich a zastane pred utešeným zámkom. Koľko v roku dní, toľko na ňom oblokov. Koľko v roku mesiacov, toľko na ňom mocných brán a koľko v roku týždňov Toľko v ňom komnát. Prechádza Matej z jednej komnaty do druhej, až napokon zastane pred dverami poslednej. A nad tými dverami, zlatými písmenami a belavým plameňom stojí napísané. Matej je veľký král a Uliana veľká kráľovná. No bohu, oco. čo má toto znamenať? Hm? Ádam sa to dozviem, keď do tých dverí vojdem. Ako si povedal, tak urobil. Stisol kľúčku na dverách a vstúpil do poslednej komnaty. A tam, na diamantovom tróne, sedela stará, staručička kráľovná. Pár šedivých vláskov ťalo sa jej až dolu po zemi, ako biela sklopka vytiahnutá nitka. Nech jej azda aj na siahu vyrástli a tvár? Tvár mala vráskavu ako zoškvarený remeň. Keď Matej vošiel, zabudla doňho oči čierne ako uhlíky. Matej stál vo dverách, ako by aj on bol skamenel. Pristúp bližšie, Matej. Matej? Ako viete, že sa volá Matej? Už dlho na teba čakám Prešiel si ostrov. Prešiel? Od mora až po mesto A čo si videl? Kamennú púšť Kedy si prekvítal hojnosťou? Ľudia tu radi žili A ja, ja som im vládla Zle som vládla, zlé skutky som páchala Nik ma nemohol zastaviť. Ani môj muž, lebo... Lebo som ho zabila. To hádam, nie. A potom sa to stalo. Objavil sa veštec a všetko tu na kameň premenil. Mňa k tomuto trónu pripútal a oznámil mi, že tu musím čakať na teba, aby si ma vyslobodil. Ako viete, že ja som ten pravý? Si vlastnou krvou odvrhnutý, divou zverou odchovaný a ľudskou láskou obdarený. A ako vám môžem pomôcť? Prišiel si na poslednú chvíľu. Dnes, keď odbije 12. hodina, musíš mi mečom leží pri mojich nohách odťať hlavu. A tak to nie! To nemôžete odo mňa chcieť! Nezabijem človeka! Čo by mi povedala moja Uliana? Keď to chceš vedieť, choď po ňu, ale ponáhľaj sa, lebo čas sa kráti. Zvrtol sa Matej a upaľoval zo zámku, čomu si stačili. Nie, že by chcel stihnúť 12. hodinu, ale chcel i z Ulianou čo najskôr odplávať zo strova. Dobehol na breh, kde ho Uliana netrpezlivo čakala. Jedným dychom jej vyrozprával, čo videl a zažil. A preto musíme čo najskôr odísť. Ja, ja nikoho zabíjať nebudem. Nezabíješ. Vyslobodíš. A ty to Nik svojmu osudu neujde. Doviedol ma k tebe do medvedej klietky no. Zaniesol nás sem na tento hm. ostrov Myslíš, že by sme na mori nezahynuli, keby sme tu nemali splniť svoje poslanie? No poď, kým je čas A tak sa Matej volky nevoľky do prevádzany Ulianov nazad do zámku vrátil Konečne vedela som Uliana Že sa mu na teba spoľahnúť. Tristo rokov na túto chvíľu čakám 300 rokov? Tristo rokov, ako ma tu vidíš Nepohnutá sedím Ani nežijem, ani nemriem Iba čakám Hop sa meča, Matej, A zodni mi hlavu Miesto krvi vyletia z mojho krku dva holuby Jedným razom obletia ostrov A celá moja krajina Bude odkriata Ulian Pochovajte ma pod oblok Ktorým zo zámku holuby vyletia Matej Chop sa meča Ja nemôžem Matej, odbíja dvanásta Ak to neurobíš Ďalších 300 rokov tu budem spolu s vami na nového Mateja čakať. Ja nemôžem! Musíš jej pomôcť! Matej zodvihol meč a s posledným, 12. úderom zoťal kráľovnej hlavu. Ako povedala, vyleteli jej z hrdla dva biele holuby radostne zatreputali krídlami a vyleteli oblokom. Uliana s Matejom pochovali kráľovnú tak, ako si priala, v zárade práve pod tým oblokom. Sotva tak urobili, začali sa odvšadiaľ ozývať radostné hlasy. A tak sa Matej stal kráľom. Onedlho na mieste, kde pochovali starú kráľovnú, vyrástol krásny strom. A ako radosne zašumel listami, keď práve pod ním poprosil Matej Ulianu, aby sa stala jeho ženou. Uliana pristala. Stala sa Matejovou ženou, stala sa kráľovnou ostrova.